go radio bunker oh! i'll give you pleasure nehmoty. Poletovať v bežčase, ukrývať sa osamelo medzi hviezdami Náš, tak nechcem odísť do modrého sveta nehmoty Poletovať bez čase, ukryvať sa osamelo medzi hviezdami Im sa tu naveky nespoja v čarovných nástrojech naše ruky Naše ruky v jednom Dobrý podvečer, vážení poslucháči, naladené máte rádio Bunker, takto v príjemnú teplú nedelu 21. septembra, kedy oslavujeme Deň Ľudských práv a takisto aj Deň Vďaky, tak ja ďakujem za príjemné tóny, ktoré rozozvúčali dnešné moderované vysielanie rádia Bunker, konkrétne to bol orchester Ivana Tomoviča, páni, vitajte u nás. Ďakujeme, dobrý podvečer. Prezradím vám, že orchester Ivana Tomoviča vznikol v roku 1984 ako duo elektrická gitara a bicie. Neskôr sa rozšírilo o bas-gitaru. No a toto psychedelické rozvetie bolo jedno z prvých svojho druhu na Slovensku. Páni, viete mi niečo povedať viac o týchto skutočnostiach? Hm. To sa ťažko popisuje to, že na história, ale v podstate to je väčšie hľadanie nejakých nových fóriev, nových výrazových prostriedkov, ktoré by okrem hrania, štandardov a nejak tešenia sa z múziky aj takou formou takej kreativity, tvoriv, tvorivosti a takto by som to celé nejak zhranul tých 30 rokov. Viemom <lým> sa to, jakýšla išla technika dopredu a v podstate človek pokiaľ neostal nejak na takej platforme hrania zažitých, zažitých veci, zažitých postupov a tak ďalej, takže je to taký spôsob, že človek si nejak udržuje takú, takú aj ideový nadhľad nad hudbou a také snaženie sa o nejakú novú dôlivosť. Mm, na, naozaj, naozaj tých rokov je veľa a... Mne prišlo toto vaše úvodné vystúpenie, taký nejaký remix neviem, Geisberga staršieho, alebo takisto aj možno klepton sa mi tam zdal, ale si myslím, že toto už boli páni, ktorí sa učili od vás. Odkiaľ ste vybrali tú inšpiráciu? Na to sa ja no ťažko, ťažko odpovedať, lebo to je, to každý má nejaký vnútorný tomu prístup aj hudbe, aj vlastne filozofie života ako takého a on to veľmi s úzko súvisí to, súvisí. to. keď sa človek na to pozrie takou inou optikou v zmysle, že neísť ísť za nejakým, za nejakým konkrétnym cieľom, ale vytvárať si svoj vlastný svet pomocou hudby, tak ono sa to dá, ono sa to vždy, vždy, vždy vráti v takom, ale musí to človek hľadať samozrejme toľko moja úvodná otázka moje meno je Braňo, je tu so mnou ešte takisto aj Fali a Robo ktorí čo, čo. už majú nachystané aj. ďalšie zaujímavosti a konkrétne vám aj predstavia členov tohto dva Hej. ja teda spomeniem našich hostí kto tu vlastne je, aby ste vedeli takže našimi hostiami je orchester Ivana Tomoviča, čiže Ivan Tomovič Ahoj, díky, díky. Ivan hrá na gitare ktorú teda lúpuje, ako ste počuli a ďalej je tu s nami Juraj Turtev Ahoj, Juraj. Ahoj. A <laughs> Juraj je po nejakom takom dlhšom lete, takže je trošku unavený, ale napriek tomu, ako podal perfektný výkon a on vlastne v dú orchestri Ivana Tomoviča spieva alikvoty, tak v súvislosti s týmto možno, Juraj, ťa poprosím, keby si posluchačom rádia Bunker priblížil, čo to znamenajú tie alikvoty, lebo mne osobne je to ako trošku som toho mimo, tak keby si povedal, že čo to mm -hmm. je no alikvoty spievať znamená spievať takzvaný alikvotný alebo hrdelný spieva to je taký keď keď vlastne e, vznejú dva, dva tóny naraz a u niektorých majstrov aj 3 aj štyri taká stuvy taká volá sa ako namči tá spieva aj štyri hlasy naraz čiže je to v podstate nebol ďaleko od toho ani Louis Armstrong ale ten, tento mal trošku ináč s hlasívkami ale je to zámerný spev tak, že sa spieva základný tón a te, tie, tie iné vyššie harmonické sa vlastne vytvárajú v ústach. Je to niečo podobné ako normálne bežné pískanie, že pískam, ale popri tom ešte aj hrubý hlas mi leze z toho von. Že v podstate ten istý princíp, lebo keď pískam, tak mu, musím zmrštiť ústa, aby mi to proste vyšlo to tenké a ten tenký tón a, ale pritom ešte podržím ten, ten pôvodný tón čiže keď spievam nejaké O alebo A, pri tých sa to dobre to znie. napríklad Čiže ide ten základný tón a ešte idú tam tie, tie tenké, to znie to jak píšťala a to je ten alikvotný tón vlastne mm -hmm. To hodne pripomína hru na digeridu. Áno, áno, je to akože, je to dosť podobné digerida, je tiež nástroj, ktorý vyludzuje alikvotné tóny a úplne, že to možno ani nevedia posluchači, ale veľmi slávny nástroj je naša fujara. To je to alikvotný speváci, keď sme sa takto stretávali medzinárodne, tak vždy sa ma pýtali, že kde máš fujaru? hovorím, nemám, lebo neviem, tak sa čudovali, že som prišiel zo Slovenska. Nie. A to je fakt tiež alikvotný, tam zniejú tie alikvoty. A tak, no. Mm -hmm. Časť, ešte jeden druh alikvotného spevu je takzvaný hrdelný spev, čo spievajú v podstate pastieri. mongolskí pastieri alebo proste títo, títo a špeciálne Tuvánska republika tam boli tí známy Hun Hurtu taká známa kapela uh -huh. alebo Hoso a Transmongolia z Mongolska tak tí spievajú, to sú zase trošku iné techniky, kde, kde sú také tie ozaj tvrdé zvuky idú, idú z toho hrdla ale zvonku lezu tenké alikvoty tiež to je naozaj to je, tá technika je veľmi náročná na hlasivky to, čo som ja tu teraz spieval, to je taká, my to voláme, že západná technika, kde naozaj je to také jemnejšie. Že to je také jemnejšie, kdežto oni spievajú také... To je naozaj taký hardcore, taký miestny. To je vlastne tuvánsky rock dá sa povedať. Tuvánsky hardcore. No. <laughs> Dobre, tak ja ďakujem Jurajovi za to, že nám opísal, čo je to vlastne ten alikvotný spev teda už budem vedieť, keď sa ho niekto opýta a poprosím tiež Ivana Ivan hodne využíva lúper tak ja by som teba poprosil, aby si ty predstavil svoje majstrovstvo a takisto môžeš spomenúť že či už od začiatku používaš lúper od toho roku 84, alebo ako si sa k tomu dostal, prípadne niečo o tomto No, v roku 84 žiadne lúpery neexistovali to znamená, že, že keď som si chcel keď som si chcel hrať, tak som si vlastne musel hrať tak rýchlo, že som si musel stiehať a hrať dve gitári. Keď som zistil, že fyzicky to vlastne nie, nie je možné, tak vlastne on sa to postupne samozrejme vyvíjalo všetko. Potom prišiel taký určitý, že skúšal som také pokusy, že nahrával som si podklad niektoré na pasku, ale bolo to veľmi pracné, vlastne sa vytratila z toho tá kreativita okamžitého vznikania hudby čo mna, teda láka. Celá táto hudba je vlastne základ tejto naše hudby na e, prípravenie nič. Nič tam nie je, to veľa otázok mi dávajú, že, že či tam púšťam tie podklady, alebo nepúšťam práve, e, je to na tej voľnosti absolútnej. Tento bunker má nejakú charizmu, nejakú atmosféru, tak sa to tam ozrcháľi samozrejme. Niekde je, niekde je zlá karma, niečo zlé, tak... To, to sa ozrkadlí tam, ale vlastne o tom je ten život. A preto si myslím, že tento spôsob prístupu hudbe môže byť taký, že to človeka môže dosť dlho baviť, pokiaľ je to taký, taký, taký filozofický, je tu podklad trošku plutý. No a čo sa týka tej techniky, vlastne, ja som s tým lúpermi začal, keď to vybehlo, mám taký pocit, v roku asi 12-14 rokov sa objavili prvé lupery tak som to zaregistroval, skočil som potom, to bolo ešte také ako jednoduché a treba sa s tým fakt rádiť, lebo tam treba rytmické cítia a tak ďalej a postupne som si začal k tomu vytvárať také portfóliu, takže teraz hrám vlastne s gitarovým ako mám zvukový modul, mám to tak poprepájane, že mám k dispozícii okamžite viac variácií kombinácií zvukových a keďže tento Luper RC50 bol konkrétne, tak má vlastne tri nezávislé stopy, to ťažko vysvetľuje dosť, ale kdo to pozná, tak si to vie asi nejakým spôsobom predstaviť. A už je to iba na tej kreativite, že akým spôsobom, ako to človek používa. V každom prípade sa to, sa to, by sa to nemalo stať nejakým takým, Mal by to byť iba prostriedom hudby, a nie opačné. Mm -hmm. Vy obidvaja pôsobíte aj v rôznych blúzových formáciách, ktoré sme ešte teda nespomenuli. Napríklad Bluesweiser kapela. A takisto ste pôsobili v kapelách ako je napríklad Futro, alebo Bakelit a Siláž. <coughs> Pardon, ja som trošku nachcípany. No a prenašate vlastne všetky tie veci, ktoré vás možno napadnú a neviete ich zrealizovať tuto v týchto bluzových e, kapelách aj tuto do tohto orchestra Ivana Tomoviča? Alebo je to úplne oddelený projekt od všetkých ostatných a tuto riešite nejaké úplne iné veci? Tak k tomu by som sa asi tak vyjadril, že on to historicky dané tak, že Trnava bola vždy veľkým, obrovským zázemím bluesovej hudby. Dalo by sa povedať, že historicky neviem z akého to je dôvodu, jak futbal má svoju takú nejakú históriu, tak mm. aj bluesová hudba od je 60. rokov uh, Trnava. A vlastne celé to osadenstvo hudobné muzikantov, to boli vždycky ľudia, ktorí s tou bluesovou muzikou robili, pracovali. Takže vždycky ma to vťahovalo do seba, ale tie presahy, som vlastne, ja som ani Ja hrám blúz, ale hrám širkospektrálnu muziku od etno a všeli čo možné, ale ten blúz je, to je taká nadstavba, to je taká radosť, že to mi ostalo z tých, a vlastne tu sú aj také dôležité väzby, kamarátske a takto, to vlastne pretrváva, takže vždycky táto scéna ma tak nejakú tak, ako prísavka do seba a ja sa stále odťahujem a potom zase ma to stiahne a tak nejako. Ale hovorím, sú tu dôležité aj tie také medziludské dlhoročné vzťahové záležitosti, či to je duro, môc a mnoho iných muzikantov, ktorí okolo tohto by fungujú. Mhm. Dobre, tak ja by som uzavrel tento prvý hovorený vstup a v druhom hovorenom vstupe rozobrené ďalšie veci, ktoré súvisia s orchestrom Ivana Tomoviča a poprosím vás teda páni zase, keď ste nám zahrali, nech sa páči orchester Ivana Tomoviča. Rádio Bunker our consciousness ar our consciousness ar our consciousness ar our consciousness ar biting our consciousness I'm fighting of consciousness I'm fighting consciousness I'm fighting of a consciousness to give me my my june, give me my my give me my my Thank <laughs> you.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 Toot-toot-toot-toot <laughs> фи Of 4. He 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 11. I love you. как <coughs>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 caca caca caca caca caca caca caca caca caca caca caca caca caca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 a dieťatko je šťastné ako jeho matka. Ka -ka -ka -ka -ka -ka -ka -ka Rádio Bunker. Milí poslucháči, stále počúvate Rádio Bunker, dnešnú živú naddelnú reláciu. K nám vlastne prišiel tento orchester Jana Tomoviča. Dnešný siatočný deň, lebo je medzinárodný deň mieru. A ak ma skrslo vlastne v hlave, ak som počúval vás, zo pár otázočok, on som si tak zavrel oči a vlastne som si predstavil taký príbeh, že či vás už niekto neoslovil, že by chcel použiť vašu hudbu v nejakom filme alebo takto sa... No nie, neoslovi ma nikto zatiaľ, ja, neviem o tom, ale dostalo sa mi do učí, že niekto to niekde použil. <laughs> niekde v Brne, čo si ja si, ale z takže aj to nemerieš. Uh -huh. A ďalšia moja otázka je, všiml som si, že moc priestor tam pre bicie nie ale v tých pasážach, v ktorých je. že nemáte také nutkanie, alebo či ste sa stretli s nejakým bubeníkom, ktorý by išiel s vami do toho, alebo to vôbec nerešite a stačí vám tieto elektronické? V podstate to nie je Alebo v po, povodnej zostave myslím, že tam bol nejaký Ale bubeník. to bolo pre 30 -tými rokmi. No? <tries> Robo boli, si to pamätuješ trošku <that> vtedy tam bola, že teraz už vlastne nevádne tú potrebu to ne... vtedy neboli lúperi uh -huh. teraz... a ono, t... ono je to aj tak sa to mení že napríklad tu v bunkri teraz, teraz je trošku menej vícich ale trebárs keď hráme na, na avangárdnom alebo takom festivale a závisí aká je tam klientela ľudí a jak, jaké pocity aké vibrácie, energie, všetko tak tak vtedy vám začlení, povedzme, ce celý koncert je veľmi rytmický. Je to no, že aj... je... Tá sloboda, že vlastne tie piesne... Vodolka, no, sa to. No, tie piesne žijú uh, svojim životom vždy ten jeden moment, ktorý, tam, ktorý zažívame a tak je to. Presne v tej piesni, ktorá bola predtou piesňou Okakani, ja som si všimol, že Ivan tam zaradil aj nejaké spevy konca, ktoré si hral na gitare, takže mm. ten looper zvládne určite aj bicie, ja som tam občas čakal, že tam bude aj zubná kevka, takže naozaj každý ričarí, Takto je tu, musím poopraviť jednu vec, looper iba zaznamenávať to, čo tam lezie. Mm -hmm. Ale zvuky sú vytvárané vlastne z toho z toho zvukového modulu, to sa treba oddeliť. Jasne. A v podstate tam je o tom, že tam sú vlastne všetky možné a nemožné zvuky, ktoré existujú, sa to ani nedá. Použiť. Ani to nechcem robiť, Vzstate, tým obdobím takého skúmania som už prešiel, tak teraz mám už niektoré veci, aby to bolo také, že výstižné. Takže vyberieme si niečo také, že aby to tam ozaj do tej atmosféry nezapadlo. Aby, aby vlastne to samotné hľadanie tam v tých zvukoch nepohľutilo samotnú tú ako takú, aby ju nezožakal. V súvislosti s tou energiou, priestoru a improvizáciou, mh. Ja by som sa vás chcel spýtať, ako sa tu cítite? Ako sa vám hrá tuto u nás bunkry? No, zase vám môžem povedať, že skvelé, je to príjemná, príjemná, som povedal, charizmatická atmosféra. Dobre. V pohode. Dobre, ako som sa, že až také veľké výkyvy nemáme a keby bol, keby, sa tu nie, keby tu niečo keby bolo ja také... Yes. Ivan, Ivan je senzitívny, senzibil. My už sa toľko poznáme, že presne viem na, keď, aké solo zahraje, akú má náladu. Mm -hmm. akože, Super. To je... A myslím, dneska je to by som povedal také dosť stíšené. <laughs> keď hráme na tých alternatívnych festivaloch, tam niekedy to je to je dosť sila teda, ale do nich sa aj zmestí tam. Mm -hmm. V súvislosti s tým, čo si spomínal teraz, že vlastne sa spolu tak doplňate, myslím, že Ivan, ty si v nejakom rozhovore niekde spomínal, že vlastne tá pauza, ktorá bola, V tom roku 84 do 85 ste hrali ako orchester Ivana Tomoviča, potom bola nejaká dlhšia pauza, mm -hmm. že to bolo spojené s tým, že sa veľmi ťažko hľadal človek, ktorý vlastne by sa na teba napojil, a teda myslím, že túto s Ďurom, jak aj vlastne si spomínal, tak si dobre sadnete, takže to je úplne super, je to aj počuť a ja by som sa chcel ešte Ďuro teba spýtať, ja som si všimol tiež, že tam máš dva mikrofóny, tak všimol som si tiež, že vlastne, neviem, či sa správne vyjadrím, ale cez ten looper vlastne opakuješ si tie spevy, takže možno ešte k tomuto, keby si niečo povedal, že ak s tým pracuješ. No ja tam luper nemám, ja tam mám iba strojček, ktorým si dávam farbu, zvuku a, uh -huh. a katedrálový spev, nič iné, všetko ostatné mi lupuje Ivan, čiže uh -huh. pre Ivana ja som ďalší hudobný nástroj, ktorým, ktorý mi rob vyrába a keď mám tu pasáž takého polospevu, tak to v podstate je, je také, akoby, také ešte dovyjadrenie vyjadrenie nejakej pointy. No že trebárs predtým sme tam práve mali jednu, jednu báseň tak e, tu som tak polospieval áno, tak tu treba nelúpuje tak to ide priamo do systému preto dva mikrofóny Mňa napadlo jedno konštatovanie a dve otázky to konštatovanie, že a, táto druhá hudobná pasáž a, mi znela úplne divokejšie v nek niektorých spôsoboch. Myslím aj pohyby vlastne na tej gitare a všetko. Ako tie predošle? Odzrkadluje sa to nejak tým, že sa tie skladby stupňujú od pokoja do toho nejakého vyvrcholenia a záver? Alebo čím to bolo zase? Ja, on, on, on to vlastne nemá stavbu. To je otázka, že sa tu za, za 20 minút ostalo tu niečo teplejšie, asi o, o jeden stupeň, tak sa cirkulácia krvi väčšila a sklazby sú veselšie. Vlastne to je, všetko to je tak, že ako sa nedá pripraviť rozhovor s niekým tu zim, tak na tej báze vlastne vyslovene postaná táto hudba. Že vyjadruje to momentálny stav, ktorý, ktorý vlastne sa je oslobodený od tej klasické štandardnej prípravy, že si niečo a spravíme reprodukciu. Presne to neguje mm. tento prístup. Úplný prístup a, a to odzakrát je momentálny stav. Tým je to aj veľmi čarovné táto hudba. To Naša. už nechám na posluchač. Čiže vlastne aj tie skladby boli vybraté vždy. Oni sú nie to... vybraté. Oni teraz no vznikajú. Uh -huh. To sme v živote nehrali, ani to hra uh -huh. nebudeme v takejto podobe. Niektoré prvky sa samozrejme opakujú, to sa nedá. Jasne. Ale to je skladka to, že tam zahrám nutky hľad, alebo alebo pomalu, alebo rýchlo, to, tam není žiadna predpríprava. A v tom je ale vlastne ten kľúč tej hudby. Tak rozobrali sme zvuk, rozobrali sme hudbu, ale poďme k slovám. Za prvé som si všimol, že začínajú tie básničkami, a za druhé zachytil som anglické pasáže, slovenské pasáže. Sú tie ten alikvotný spev, je to v nejakom inom jazyku, alebo v podstate to prichádza spontáne? To všetko prichádza tak, ak tá hudba, prichádzajú aj, aj tie básne, alebo texty, alebo slovo, alebo útržky, prichádza tak, jak vzniká tá hudba, čiže on, Ivan začne tvoriť a ja už začínam tak rozmýšľať, čo asi by som tam dal a niekedy vystriedame aj tri texty a poviem nie, toto nie a keď sa mi tam nič nehodí, tak na mieste vymyslíme niečo. Čiže, či už je to anglické alebo slovenské, aj v tom je úplná, úplná sloboda. Že nám je to úplne jedno, ako len ide o to vyjadrenie. Samozrejme, pri plnej pokore k hudbe, ano? Aby, teda, aby to nebola alternatíva pre alternatívu, ano, že, že proste budem spievať strašne nežný text do nejakých totálnych šialeností. Aj to ide, keď je to zámer. Aj hmm. Takže ani tu nie sú žiadne pravidla. No to podlieha táto hudba vlastne tomu, že je tu pre niekoho obrovské riziko, že vlastne čo je omyl, kde je chyba. A to si treba nejak z tej hlavy upratať, že vlastne čo je chyba. John Coltrane náhral najlepšie veci, keď bol svetovaný. Keď vlastne nevedal, čo hrá, to máš potom povedali. To je ako príklad, ilustrácia, že, že to, že niekto si to pripraví, Neznamená, že to, keď podá tú, ten výkon, tú reprodukciu, že to bude kvalitné a lepšie. Takže týchto vecí, keď sa človek neúči, spôsobom zbaví týchto klišé a si to nejak inak nastaví, tak môže sa aj takto robiť. Ja nehovorím, že to je kľúč, ktorý. ale a dá sa to aj takto Tak uh, zachytil som to, že ste začali v rokoch, kedy naplno prepukával psychedylický rok, čo vlastne malo za následky tá hudba podporiť vplyv ako halucinogénov a podobne, tak to môj možno súkromý pocit, že... čistý. <laughs> Tuto by som dobrý príbeh povedal, keď sa sme hrali na jazzovom festivále v Poprade a Andrej Šeban sa opýtal Ivana, že jak môžeš tak hrať, keď nehulíš? A Ivan, Ivan hovorí, no lebo nehulím. Presne uh -huh. tak. Ano, že že vlastne ten stav mysle sa dá šeliak. U Ivana je to stav duše, to je senzibil. Niečo tu, keď za chvíľu otvoríte dvere a bude tu prievan, zase bude iná hrať. A druhá otázka pri tých testoch, ako nazývate vaše skladby, ak niekde výjdu na nejakom nosiči? No takto, jedna skla, takto jednu skladbu som nazval... Uh, Alibernet a 40 maligánov. <laughs> o, lebo š, viete, Alibaba Ali a 40 zbrojníkov od, od toho. A... My no, vám si to nearchivujete, alebo čistíte vlastne tie, skladby. Tiež... Ale tak máme tam, máme nejakú nahrávku, niekto nám nahral, hrali sme tiež v rádii pro proglas. Tak tam, tam máme tam zostručne jedna skladba sa volá v jednom tóne, tu sme dnes už hrali, ale tá znie ináč, ako znela na poslednom predtým, tá stále ináč znie. Takže sa volá v jednom vlastne, tóne kvôli tomu textu, že sa to tam spieva. Ale hudba bola vlastne týmto. A dá sa aj napriek tomuto, jak hráte zohnať niečo od vás jako, že by som si do svojho archievu treba mať na nejakú takú kompiláciu živú alebo máme, skom, máme skompletované niečo čo by mohlo výjsť na CD -čku. dali sme to zvukárovi do, do Brma, do Indis uh -huh. a teraz on to má a, a, čaká. vlastne ča a čakáme kedy, <laughs> dajte kedy to potom ja by som to veľ, veľmi to... rád ako mi sa to veľmi páčilo toto. Celé. a dúfam, že ešte vlastne zahráte Ječi, ječi. Dobre, v súvislosti s tými krátkými básničkami, čo sme rozprávali, ja by som sa chcel spýtať, ja som našiel, že sú tam nejaké inšpirácie od vietnamského zenového mnícha, neviem, či to dobre prečítam. Thich nahat Han Je to Hat. Je to Hat. volajú ho Taj. A potom ešte od Judity Kašovicovej. Tak v súvislosti s tým Zenovým mnichom na napadlo, lebo ja osobne si myslím, aj mám taký dojem, že Ďuro, keď ty spievaš tie aliquoty, mm -hmm. takisto Ivan, keď je, ako ste tu už spomínali, že Senzy byla nejak, možno rozvíjate tieto svoje schopnosti, že venujete sa vy tomu Zenu aj trošku bližšie, alebo robíte nejaké meditačné techniky, alebo niečo, čo by vám mohlo otvoriť niečo v tej hudbe, alebo vôbec neriešiť a v podstate len ste použili nejaké časti, lebo sa vám páčia od toho zemového. Skôr sme a časti použili. Ja nespievam celé tie texty. Snažím to, čo tam ešte není úplne dopovedané, to dohrá Ivan. A takže e, sú nám blízke, tieto, sú nám stát, blízke tieto témy, samozrejme, ako podstata mysle a stav. Áno, tam odtiaľ kde si začíname. Ale ako v, v tejto hudbe tie jeho texty sú tak vystižné, že sa nám páči on takými zaujímavými. E, oni to vlastne ani nie sú básne, sú to vlastne buddhistické myšlienky ako jeho, ale oni to volajú tiež básne. No, tak, tak sme siahli po tomto. No a čo sa týka Judity Kašovicovej, tak ona má ona v celku už aj v akademických e, týchto ju, použi, ju, ju nazvali takzvanou zážitkovou poetkou, čiže už mám, ja sa to údajne vraj dosť podoba japonskému hajku, to sú tie krás, krátke formy básní. A, a vlastne tie tiež celkom zapadajú do, do vlastne tohoto celého. Oni sú dosť duchovné, tej texty, ono sa to nezdá. Mm -hmm. tak, tak, no, tak asi. Dobre. No ja som sa ešte chcel ešte spýtať, že na jaké to tie festivály chodíte alternatívne, keď si spomínal, že... Boskovice, potom Unijess, Uni čo organizuje v Prahe, v Kaštane... Vyrazbené v Čechách je takéto podhubie, tieto... Mišmaš, tam sme nehrali za Mišmaš. Tam, tam, tam nie, te... byť, by to, to tam nie. Je... Bezeda by Tam sme hrali, ale to s Blue Mhm. Uh -huh. A to ako... na Slovensku asi to... Na Slovensku aj... jedine po Čajovniach hrali... Ale sú... žiadny festival... Zmeniaľ. Na Verný celku sa to... A, a potom, čo zorganizuje pani poetka Judita, tak, tak na takých, kde hráme v podstate to isté s tým, že tam je ešte jej básnický blog, ktorý si číta sama. Ale na našem festivaly zatiaľ mm. nikto. Ale jedine si... v Trnále tuším, Manuele. No, <laughs> <Hej>, ďakuj, <Ďakujem. laughs> To bol veľmi zaujímavý koncert. Bolo to 25.4. Máme tu plagať, tak som múdry. Mm. <laughs> okay. Naozaj veľmi zaujímavá akcia. A ešte vás čaká teraz 25.10. To bude vlastne krst albumu Strednutie, kapely Bluesweiser a bude tam zaujímavá predkapela Blues Mother in Law, kde bude hosťom aj Bonzo Radvány. Takže vlastne tuto si zahráte ako Bluesweiser, ale ako kapela Orchestra Ivana Tomoviča máte niekde, niekde teraz na nablízku tuto v Trnave, alebo tak? Nejaký koncert vybavený, že by vás mohli či si pozrieť na živo vypočuť? Pravdu povedia, že nejak, nejakú aktivitu nevyvíhala, ako pramalo. Tak to, nechám, tak to tak ono sa to príjú, vyskytne. Na, etlačím na O, ono sa to aj vyskytuje, niekedy zahráme častejšie, niekedy menej e, zo párkrát sme hrali v Čajovni za siedmimi horami v Liptovskom Mikuláši to je veľmi príjemná scéna mm -hmm. potom sme hrali v, v, v Nami, ale kde to bolo tam, v Nami, ale proste za Zviednej Čajovni veľmi príjem spodené s Vernisa, tam sme hrali dvakrát akože není to častý projekt ale o tom máme potom väčšiu radosť mm. tak to je taká Taká pohodná. Milí keby ste organizovali nejakú verní <laughs> To im došlo. A mňa je možné, že sú ľudia vlastne aj zmetení z toho vážona názvu, lebo orchester Ivana Tomoviča, tak ja som si predstavil naprvýkrát, že sem do Rady a Bunker príde nejakých 20 členov zboru, alebo <laughs> nie, niečo, niečo začnú hrať. Až teraz som vlastne pochopil pri vašej hudbe, že v zásade ten názov... Spône. vystihuje aj tú podstatu tej hudby, že je to vlastne orchester. No, stalo sa nám taká práve v tom rádiu proglas, že, že prišli k autu asi 3-4 ľudia, že nám pomôžu s nástrojmi. Päť dňáci. Päť orchester. Dňá. A prišiel a vlastne s jednou taškou a s gitarou. <laughs> tak to nevedeli. nevedeli, že čo s tým. A čo nosiť? Čo nosiť? <sklíždý> v zásade ten posledný mohol vás, lebo by si to ako rozdielal. To až po koncertoch. E, e, e, e, e, ešte prenostím, prečo preč teda ten názov? Jak to vzniklo, ten orchester Ivana Tomoviča? Jak to vzniklo vlastne tým, že, že si tieto všetky zvuky robím sám, tak som si to tak nejako, nejako názval. Nejak to k tomu si to tak nazval. A ja my to potom neriešili. No ešte možno napadá jedna otázka. O, ako často vy vlastne ste v kontakte? Ja viem, že duroty si z Malaciek, myslím, a Ivan, ty si z Trnavy. Ne? Ja som, zo Šamorína. Zo Šamorína v Malackách ho. som rovil. Ale... No, tak my sme stále, stále v kontakte, lebo hráme Blues vlastne, a, a Hráme aj, aj v tom projekte Juditinom, tak... Je to takto, k... my sme stále a navyše sme osobní priatelia, takže to je aj tam je kontakt. Takže zo takže... skúšaním není problém. Nie. Ne? Skúšam... Skúšam... To neskúšam. Neskúšam ja. v bunkri. <laughs> Jasné. <laughs> neskúšam okay. Je ešte niečo, čo by ste chceli povedať poslúchačom Rádia Bunker, na čo sme sa vás možno neopýtali? Čokoľvek. Možno nejaký odkaz mierový svet. mierový svet, ktorý <tripti> sa vyslovuje. Rovnako som prišiel z Korei a bol som na samite mieru, na, kde boli pozvaní politici a. a nepolitici. a nepolitici a náboženský predstaviteľ. A teraz prídem priamo z z letiska, prídem do bunkru a tu zase niečo o miery. A ešte som stihol Stretnúť, stretnúť amerického vojaka ktorý sa, to bolo v Pekingu na letisku som z, amerického vojaka a ten sa ma opýtal že a odkiaľ, odkiaľ ideš no idem z mierového samitu zo Soulu z, z Južnej Kóre. A, a ja sa ho pýtam a ty kam ideš no ja idem bojovať a hovorím a aký máš vzťah k Mieru toho vojaka som sa prítol. Lebo som bol plný takých dojmov, proste aj takého medzináboženskej komunikácie, všetko možné tam bolo. A, a ty čo, jak? Kam ideš bojovať? Jaký máš vzťah mieru? A on hovorí, no nejaký, ja som profesionál. Tak ako keby mi ho, toho človeka niečo dohodilo, aby mi to celý ten, ten, ten obrovský dojem z toho mierového samitu ako keby som ich uzavrel cyklu, cyklus, že Aha. áno, že fajn, tu niekto, niekto vyvia aktivity na, na mierč a bolo to strašne dobré a, a potom, potom prídu profesionáli, ktorých nezaujíma, či tá vojna je spravodlivá, nespravodlivá, zlá, alebo každá vojna je podľa mňa zlá, ale, ale proste, že on dá, že on je profesionál, že keď ma pošlu tam, tak idem tam, keď pôjdem do Afganistánu, pôjdem do Afganistanu a tak... Ako, tak bol to taký malý, nechcem teda tým zahústiovať tú priestor u váš štúdiu, ale tak, taký taká bodka na záver. Toho. Americkí vojaci vnímajú, oni majú vzťah namier taký, že namier. <laughs> <laughs> A namieria. Dobré, <laughs> jasne. Dobre. Tak ja vám ďakujem za učinkovanie v dnešnej našej relácii. Verím, že ešte pretavíte tento priestor, energiu a všetko, čo sa tu nachádza do ďalšej muziky, ktorá vznikne priamo tu a teraz. My budeme veľmi radi, to veľmi radi zaznamenáme. A ešte posluchačom Rády a Bunker pripomeniem, že 9.11. tu bude Ivan opäť hosťom, ale s kapelou OIT Band. A najbližšia naša relácia bude 12.10. To bude kapela Freebird zo Oserede. Je to hard rock s mystickými textami o živote, smrti a všetkom možnom takže najbližšie nás môžete počuť 12.10. Ja sa teda lúčim s Jurom a s Ivanom. Ďakujeme. Ajúte, ďakujeme. Lúčim sa s mojimi spolumoderátormi Robom Cerus. Braňom. Pekný večer. A lúčim sa aj s týmom radia a Bunker, s Jančím. Čau. S Martinom, ktorý dneska kameroval. A s našimi technikmi, Majcom Majcom a Váňom a takisto sa Ľúčim s gandym. toto sú ľudia, ktorí pre vás pripravili túto reláciu, počúvajte nás aj na budúce a teraz dám priestor už orchestru Ivana Tomoviča Nech sa páči Hej, počúvajte, podcast aj, lebo už to končí Ešte raz, vyserte sa na to, počúvate Rádio Bunker To je jasné Rádio Bunker Flowers million of little flowers appear in the garden fields tonight. all tonight all weapons fold our feet and turn to dust. all weapons fold our feet the center We all meus nessa no Stoop, u mm -mm. zasklievať okná výškových budov zhotoviť globálnu oblú strechu nad touto planetou. Náš zakodovaný cit pre chrámy zachová baroko a všetky osobité štýly. Naši stále väčší potomkovia budú úctivo hladkať kostolnej veže a hovoriť, aký boli nenápadní ľudkovi a predhistorických dôb, keď hľadali šťastie pod holím daždivým nebom. stále väčší potomkovia budú úctivo hladkať kostolnej veže a hovoriť, akí boli nenápadní ľudkovia predhistorických dôd, keď hľadali šťastie pod holím, daždivým nebom. Všetky osobité štýly. Naši stále väčší potomkovia budú úctivo hladkať kostolnej veže a hovoriť, akí boli nenápadní ľudkovia predhistorických dôd, keď hľadali šťastie pod holím, Nebom. Všetky osobité štíly, naši stále väčší potomkovia budú brúcti ohľadkať v kostolnej veže a hovoriť, akí boli nenápadné ľudkovia predhistorických idlot, keď hľadali šťastie pod holím, daždivým nebom. Všetky osobité štíly, naši stále väčší potomkovia budú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 osobité štíly. Naši stále väčší potomkovia budú úctivo hladkať kostolnej veže a hovoriť, akí boli nenápadné ľudkovia predhistorických dôd, ktorí hľadali šťastie pod hovým podaždivým. Všetky osobité štíly. Naši stále väčší potomkovia budú úctivo hladkať kostolnej veže a hovoriť, akí boli nenápadné ľudkovia predhistorických dôd, ladali šťastie pod holín, pod daždivým nebom. Všetky osobité štíly. Naši stále väčší potomkovia budú učiť hľadkať hladkať kostolnej veže a hovoriť, akí boli nenápadní ľudkovia predhistórie, revíano, čo kdaktar, hovi, slu, spouzdix diloci hider bajvol da du du du